Goedemorgen, dit is 8 uur ochend, 14 april en hier volgt die nies op SAK niesradio gelees door my, Dion Bota. Die ANC is vast om beheer te behou oor die grootste metrorade in die land. Onder de ANC ondersteuners word die nawek in die Nelson Mandela Bay stadion in Port Elizabeth verwacht, waar die ANC sy verkiesingsmanifest vir die verkomende vir die komende verskoontog plaaslike verkiesing bekend sal stel. Die ANC is bekommerd oor een afname in stemme en die verbete verkiesingsveiltochte van die oppositiepartie. Die hoofd van die ANC is een verkiesingsveiltocht, Domvulo Mokonjane, hulle gaan al best doen en is positief oor die goeie uitsla in die metrogebiede van Tswane, Nelson Mandela, Johannesburg, Manguang en Buffalo City. Skriftelike navra is dier die oppositiepartije gerig aan die parlement dat die minister van samewerkende regering Des Van Rooyen en Mosobensie Zwane, die minister van Minerale Hulbronne, moet verduidelik wat hulle in Dubai gedoen het tydens hulle onlangse besoek daar. Terwyl oppositiepartije vermoed dat die ministers die Gupta familie daar ontmoet het, is politieke ontleders van mening dat het veel meer was as een onskuldige ontmoeting. Die twee ministers moet ook sê of hulle die Gupta's en president Jacob Zuma daar ontmoet het en wat die rede vir die ontmoetings was. Intussen het van Rooyen tydens 'n onderhoud met 'n radiostasie erken dat hy wel in Dubai was, maar dat hy daar was vir vakansie. Waarnemers het die besoek wat slechts 1 dag lang was, vreemd gevind as dit 'n vakansie was. Maar Van Royen sê, dit is omdat hy nie genoeg geld gehad het om langer daar te vertoefene. Van Royen is ook die tesoureer van Omkontoe Oasiswe, sy veterane vereniging en doen geloof bezig met die guptas, wat die vermoede laat bestaan dat hy wel die guptas in Dubai ontmoet het. Die adjut president van die EFF, Floyd Shwambu, Sy volgens die reels van die nationale vergadering en die grondwet moet die president aan die disciplinaire proces onderwerp om. Dit volg nadat die speaker van die nationale vergadering, Baleka Mbete, gesê het die parlement sal een reeks voorstelle van die oppositiepartei oorweeg na die constitutionele hofse uitspraak oor in Kandla die ANC se sekretaris-generaal, Gwede Mantashe, sê intussen 'n e besluit om president Jacob Zuma te herroep sal 'n resept vir 'n rampfees. Mantashe het die media toegespreek nadat hy in gesprek was met lede van die Amatoli Kaderforum by die Universiteit van Fort Hare op Ellis in die oos Die vergadering was daarop gemik om die standpunte van die ANC-takke oor die uitspraak van die constitutionele hof oor Mkandla te kry. Die Congress of the People Party oftewel Koup, het al werkzaamhede aan die parlement onttrek. In een verklaring door Dennis Bloem van Koup word gemeld dat die partij voel dat die regerende partij nie opgetree het tegen die president na die grondwet of sy uitspraak tegen Zuman. Die versuim van die ANC-regering kom neer op minachting van die hof. Soukou verder deelneem aan verrichting van die parlement, sal hul al amst verbreek, sê bloem Hy het verder gesê, hy het hy misnoe uitgespreek oor adjunkt-president Sil Ramaphosa's beskuldiging steen oor kerke, dat hy hul skuldig maak aan inmenging in die politiek. Die Omkonto OECSW, sy middelere militaire veterane, het gedreig dat hulle die wet in eie hande sal neem, indien Janus Wallus op parool vry gelaat word. In 'n sterk bewoorde verklaring het Vojani Mamani gesê, as Wallus die straten van Zuid-Afrika loop, of uit daar gesien word, sal die wereld moet wag vir iets wat nooit verwacht is nie. Hy sê verder, dat as hulle Wallus buiten die tronk sien, hulle die wet in eie hande sal neem. Verskye vakbonde het hulle weerstand tegen die paroolvrylating van Wallus te kennis gegee en gesê hy verdiend het om minstens 25 jaar in die tronk te sit. Een ontstoke DA raadslid het letterlik die kat in die spreekwoordelike duivel gegooi met sy bewering dat die K.I. Noorloosie van die vrymesselaars die kandidatese aanwijsing vir die komende verkiesing so aangepas het dat het voorkeer aan die hoomanne sy vrouwens, vriendinne en vriende. Die beweerings is gemaakt in een klag dier een twaande raadslid van wijk 91, Alexander Middelberg en die skadi financiële lid van die Bidgerskomitee. Middelberg beweer dat hy op die proportionele verteenwoordigerslijst geplaas is en wel slechts op die 36ste plek. Hy het nie uitgebreid wie boekant om geplaas is nie. Sy appel is gerig aan James Self en die omstrede Klinis Breitenbach van die DA. Die politie van Pault Elfrid en die Motherwell Crime Intelligence Group het in die vroege ochend uur van maandag een beweerde plaasaanval afgeweer na dat hulle inlichting ontvang het van die beplande aanval. Vier mans tussen die ouderdom van 25 en 35 is gearresteer nadat die politie die bende voorgeleid. Die bestuur van Project 2010 wat plaasmoorde opteken in die databank sê die aanvalle op plaas sê die afgeloope tyd in wreedheid toegeneem en slechts die paraatheid van baie boeren verseker dat die aantal moorde nie veel hoer is nie en dat as daar meer optredes, op, optredes soos hierdie kan wees sal die, voor, die voorvalle van plaasgeweld aangespreek kan word. Siyabonga Gama is as die transnetse niewe uitvoerende hoofd aangesteld. Hy neem sedert April verlede jaar in dienspos waar nadat die uitvoerende hoof Brian Bolefe na Eskom gesekondeer is. Gama is al meer as 20 jaar by Transnet. Hy is in 2010 afgedank as uitvoerende hoof van Transnet se spoorvrag afdeling nadat bevind is dat hy nalatig was met die toekenning van twee tenders. Transnet beplan om oor die volgende 10 jaar miljarde rande te bestee aan die uitbreiding en opgradering van die landse spoor en hawe vermoeens. Die parlementaire komitee en skoor moes tot hulle ontsteltenis verneem, dat die reeds sukkelende postkantoor nog geld verkoos het, dier een voormalige werknemer wat bedank het met 'n gauw handdruk die dier uitgestuur is. Komo Zozojane, wat in de raas bedank het voordat hy vervolg kon word weens beweerde wanbestuur van finansies, het skielik bedank, maar nie voordat hy 1.8 miljoen rand in sy sak kon steken. Hy was die voormalige financiële hoof van die postkatoor asof die komitee nie genoeg skokke gekry het nie, moes hulle in die staande komitee verneem, dat die versukkelde SAE Express lichtdienst sy voormalige financiële bestuurder Zanele Guenja sy dienste opgescoord is voortyggemaak wie ons ingesteld kon word, weens bedrog van meer as een 3 miljoen rand randse tender wat toegestaan is. Die gaskoeldrankbedrijf gaan aanstaande week met die vergader om besonderheden te bespreek oor die voorgestelde suikerbelasting op versoete drank. Die minister van Finansies, Praveen Gordon, het in sy begrotingstoespraak in februari ‘n heffing op versoete drank aangekondig wat in april aanstaande jaar van kracht sal word. Rolspelers in die gaskoeldrankbedrijf het vooreen gesê dat so'n heffing diskriminerend van aard is en op mislukking afstuur. Suid-Afrika is een van talle lande wat een sogenaamde suikerbelasting wil instel om vetsig op te slaan. Die thesorie sê hy oorweeg nog die aansoek van die staatsbeheerde wapenvervaardiger de om sake te doen met die maatskapie wat aan die gupta familie behoor. Die Guptas is in die spervuur oor die nauwbande wat hulle met president Jacob Zuma het. Danel het vroeger gesê hy het een gesamentelike onderneming met die Gupta beheerde VR laser services aangegaan en dat al die rechtsprocesse gevolg is. Die gesamendlik onderneming met die naam Denel Asia, wat in Hongkong gevestig sal wees, sal 'n verskuidenheid staalprodukte vervaardig vir verdediging, mynweese en die spoor en vervoer mywrede. Die thesorie sê, hy het by komende inlichting van Denel verzoek. Die brand wat op syn hewel in Kaapstad gewoed het, is geblis. Alte saam 30 brandbestrijders en 6 brandweerwaans is gebruik om die brand wat gestraand gewoed het onder beheer te bring. Volgens Kaapstadse redingsdienste was die grootste probleem om die brand te bereik. Geen eindom is bedreig nie. Een 3-jarige dochterkie wat gebore is terwijl haar Suid-Afrikaanse ma in een tronk in Mozambiek is vir twelmverwante misdade is na Suid-Afrika gesteegd. Deacon Sema het een brief aan die Zuid-Afrikaanse departement van maatskapelike ontwikkeling geskryf waarin sy die repatriasie verzoek het. Die meisie is in die zorg van pleegouders geplaas en die gesin sal in die vrystad woe. Al te saam 18 kinders is dis 2008 en verlede jaar na Zuid-Afrika gerepatrieerd. Die Nelson Mandela Metropolitan Universiteit in Port Elizabeth het 'n ere doktorsgraad in filosofie aan die stigter van Afrika grootste noodleningsorganisasie, The Gift of the Givers, toegekend. Dit is Imdia Suliman se vyfde ere doktorsgraad. Suliman het sy loopbaan as mediese dokter laat vaar in belang van sy passie vir humanitêre bystand. Die Spaanse politie het een man in echtenis geneem wat daarvan verdink word dat hy wapens verskaf het aan die Parijse aanvaller Amede Koulibaly wat in januari verlede jaar vier mense by een supermarkt vermoord het. Die overheid in Madrid sê die 27-jarige Antoine Denis is in gesamentelike klopjagd tussen Frankrijk en Spanje op 'n huis in Malaga aangekeer. Die overheid vermoed dat Denive onder ‘n vals identiteit in Malaga gewoon het, sedert hy kort na die Parijs aanvalle uit Frankrijk gevlucht. Die politie vermoed dat hy voortgegaan het om wapens uit die suide van Spanje te smokkel. Een serviese burger en een burger van Montenegro is ook vastgetrek. Dit aan Denies, kom ons kyk na die belangrikste financiële indikators soos verskaf dier MoneyWeb. Die Amerikaanse dollar verhandelt tans teen 14 rand 61, 1 euro sal die 16 rand 46 kos en een pond 20 rand 64. Die goudprys verhandelt tans teen 12 rand per fijn ons en brend teen 43 60 per vat. Ek herhaal, die goudprys verhandeltans tegen 1233 dollar en nie 1233 nie, om verskoning daarvoor. Maar om jy af te sluit, kom ons kyk na die verwachte minimum en maximum temperatuur van die hoofdcentra soos verskaf dier die Suid-Afrikaanse werkboe. Johannesburg begin met het minimum van 12 en stuig tot een maximum van 28, Pretoria 14, Moesina 16, 34 Bombella 15, 27 Kloedloe 19, 30 Durban 18, met een maximum van 28 Ooslanden 18, 29 Port Elisabeth 18, 27 George 16, 24 Kaapstad, een minimum van 13 En die kook stuig daar tot 23 verder Noord en Kalfinja, een minimum van 12 met een maximum van 34, Springbok 17 en 33, Alexanderbaai 14, 23, Appington 16, 33, De Aar 15, 28, Bloemfontein 11, 28, Kimberley 13, 27, en laatstens Maffeking 15 tot 29. Die bulletin en weerbrug is saamgesteld dier inlichting verkryf van verskye onafhandelike bronnen. Besoek geris ons Facebookblad vir meer inlichting oor ons programme wat volg reg dier die dag. Dit dan, die einde van die nies om acht. Ek is Leon Wota en tot die volgende keer, sien wense en groete van huis tot huis.